caú com 4 dale fein no en el plató por favor luces sonido sonido listo y cámara vamos allá escena 2.15 toma 1 acción Molt bona nit, bueno, molt bona tarda I sí, estem aquí després de quants mesos fa? Fa molts ja, no? Des d'abans de, de l'estiu Des del juliol que vam fer l'últim programa Això és el generació BCO, el programa de bandes sonores I... I sèries, <ríe> I sèries Ja no, sa ja no saber ni de, de què, què va el programa que fem Bandes sonores i cinema Se t'escolta tu o no? No no Tens el micro obert? Clar, si ah, no vale. el micro, vale, vale. Aquesta que escolteu ara és l'Ester, <ríe> jo soc el Jaume, no sé si us en recordeu jo el Luchi I avui tenim també a la Laura i a l'Emma Poray, però una està plorant i no deixa que vingui l'altra L'Emma, qui és l'Emma, Jaume? Qui és l'Emma? Presenta l'Emma Doncs pues l'Emma és la meva filla que va néixer el dia 2 d'octubre I avui per això comencem amb pel·lícules com pot ser, aquesta Potser aquest motiu pel que no fem programes Pues sí, és un dels motius perquè no fa programa setmanalment és que no, ara estic en feina de no. altra cosa. En realitat és que ens, ens, hem ja, sí. ens hem es que han han ens han empajarjat. És que s'han enfadat, perquè ja no li fa cas. Aquest argument ja l'hem ja fet servir. Ja, bueno, les però les jo no, jo no. Però, però no. Ah, ah, oh, entre oh, entre la, la peenya no s'en recorda, tío. la mudança, entre no sé què, no s'aguantos. Sé la de mi operació de pecho. Clar, pues entre... de, de, de <laughs> a, de a, ja. Ja. No? de reduir a Luichi que en tenia massa. Pues <laughs> això fa que avui dia 29 de de cim, Bé, aquí, és això, sis cinc mesos després de l'últim programa. Radio Nova per això també. Radio Nova, Vida Nova. És més al... àmplia, de sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, al, hem de dir que estem al casal, Estem al casal de Capablanca capa aquí a Saladell i a partir d'ara intentarem fer programes, pues, no no prometem res, no ens no sé, abusat. No, no a mínim una programa, ni... un al mes, De cinema sí, jo crec que podrem podrem fins i tot a, a arribar a fer un cada dues setmanes o algo sigui així, no? Ja esperem que sí esperem que torni a venir l'Àlex i que torni a venir el Noel la la tenim aquí avui però, però torna a la tina casa per Nadal ja a està, tornaré a, a fer les meves connexions amb Skype ah, Aquí l'igual, ja amico, aquí l'igual Això ho hauré de mirar el portàtil com, com que va, com va però bueno. I hem començat amb què hem començat? En parlàvem i Parlàvem de bebés bueno, hem parlat però Avui parlarem de bebès De molts bebès I comencem amb, un, amb el fons d'una peli Que tothom recordarà, no sé si la pel·li com a mínim el nom Que és la del pe que se va de marxa Eh, Efectivament, sí um, yo... Home, És una pel·li que jo crec que tots l'hem vist Jo si l'he vist no m'acuerdo, no segur que l'he vist Bueno, no. va, és de l'any 94 I va d'un nen pues, que el segresten I s'escapa El nen és més llist que el segrestador I s'escapa I pues, se'n va tot el visco, dia no? sí, Por, por las calles de Nova York allà, i... Ah sí, que va a baixar per una bastida jo, jo he, i he la típica escena d'una obra oh, sí, sí, sí, sí Que acaba sí. d'allò de fusta és, és un títol bastant... El peke se va de marxa i la peli va d'això, no? El, el peke se sí, va de se marxa. Pira. El peke pe, pe intenten sequestrar i s'escapa a ser Per què el no volen segrestar? Perquè és fill de bona família o alguna cosa així? Sí, crec que sí, crec que era alguna cosa Típic, típic. És que eh, us, la imatge ah, és, sí, és bastant bona, sí, perquè sí. estem aquí en capa blanca, el wifi no va gaire bé, el... No, no trobem el portàtil de la ràdio amb el que fèiem les consultes ja estan l'Ester i el Luigi amb els respectius telèfons sí. mòbils va, ho sabem tot no ho podem, ho podem en de... bueno, tenim diferents dispositius electrònics al nostre servei de mida reduïda i intentarem fer-ho el millor que puguem amb el que tenim I aquesta serà la cançó que ens acompanyarà de fons però comencem amb un altre bebè però en aquest cas una pel·lícula si més no curiosa amb molt sentits Jaluit si s'explica per què. Un bebè que encara no ha nascut i que doncs, com tothom sap hi ha un període de gestació que, que han de fer les dones doncs en aquest cas la pel·lícula de Júnior tracta el tema com si fos un home Arnold Schwarzenegger qui es queda embarassat perquè és un científic i amb l'ajuda de Dani De Vito estan fent uns experiments i llavors queda embarassat una pel·lícula que hem de dir una mica bizarro, tot plegat sí, no? molt, molt molt rebuscau però bueno, una mica... i més el Suarzenegre si fos un altra encara però, ah, però sí. el Terminator, Terminator en panxes com Apareix el Dani de Vito amb qui ja ha fet la pel·lícula de Los Gemelos golpeant dos veces I la senyoreta Emma Thompson, a part d'alguns altres Com Frank Langella i Christopher Meloni La pel·lícula... no, me'ls estic inventant, no, no Es va estrenar el 23 de novembre del 94, així que ja té uns anyets Aquest té uns anyets i el que farem serà perquè veieu la la importància d'aquesta pel·lícula en la història del cinema hem buscat el tràiler i us posem el tràiler i després us posem una cançó que apareix a la pel·lícula que és I've Got You Under My Skin que és una versió del Frank, del Frank Sinatra però aquesta la canten els twists la Twish Van o la Twish Van Brother oi. avui toca bebès gent eh avui toca bebès, comencem amb tràiler de Junior i cançó de Juniors És impossible i antinatural no m'interessa Se había tomado por un científico. Soy un científico. ¿Sí? ¿Y su visión de futuro? Una gran oportunidad está llamando a tu puerta. ¿Estás tratando de manipularme? Sí, lo estoy. ¿Y qué? Estamos en la antesala de algo fantástico. Necesito que lo lleves a conmigo. Dime, ¿qué ocurre? ¿Estás abierta lo que sea? ¿Realmente abierta? Vamos a dejarte en estado. Debo estar loco al hacer esto. Quizá estés loco. Pero también estás embarazado. Estoy embarazado. No puedo retener nada. Es el mareo matutino. Se te pasará enseguida. Alex, estás sudando como un caballo de carreras. ¿Qué ocurre? Todo es perfectamente normal, salvo el hecho de que la madre es también en padre. Estás preciosa esta noche. Tú estás eh, resplandeciente. Sí, estás radiante. ¿Cuál es la buena noticia? No la hay. Si esto sale a la luz, estás acabado. Mis pezones están muy sensibles. ¿Qué? ¿Te vas con cuerpo No. los estáis besando? Alex, si no estás en condiciones de iniciar una relación. Quiero que lo sepas todo sobre mí. Estoy embarazado. De Universal Pictures y Ivan Reynman nos llega algo inconcebible. Dios mío. Arnold Schwarzenegger. Fíjate qué piel tan suave. Se acabó dan DeVito Los tíos no tienen bebés Los tienen las mujeres Eso es lo bueno de ser un tío Y Emma Thompson ¿No tenéis los hombres ya bastante poder? ¿Vais a quitarnos también esto? Yo amaré, protegeré y criaré a ese milagro Todos los ¡Cállate! 100... ¡No, no me callo! ¡Quiero a mi bebé! Junior ¿Es el primero? Sí No tengo nada que ponerme got you under my skin i've got you I try to resist with baby, I know them well I've got you under my skin I would sacrifice anything, comes what my footer say Before I begin Cause I've got you It's time I do Just another view Makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin And I like you Under my skin The name of my Jacques And I'm a quarter Això era I've got you under my skin De la pel·lícula Junior Per qui no ho sap, per la gent que no sap l anglès I've got you under my skin Què vol dir, Luchi? Eh, eh, ayer me pegó un skin <ríe> No és això? Ayer me pegó un skin i me, me deixo embarazado Això és el que diu La lletra el durant tota la cançó. Tenim aquí la Laura i l'Emma L'Emma ja no plora Hola Laura Hola. A veure, que estem saludant Amb un micro tancat Ara, ara. Hola. Què tal? Bé, molt bé. Doncs no et sent. Al·lucin. Perdó, perdó. És cara. Emma, ploro una mica. Sí. Ah, bé. ah, no, que sóc jo. Ara no ploro. Està, està, està al·lucinant l'Emma. Sí. Després farem una foto. Ah, no, no podem penjar fotos a les xarxes socials de la nostra filla. Eh, amb, els amb els ulls pixelats mira com riu pues això, ara em toca a mi parlar una estona que no ho faig mai i parlarem continuarem amb els bebès i parlarem d'una pel·lícula dirigida pel Chris Columbus que ha fet entre d'altres pel·liculons com el de Saló en casa que l'altre dia vèiem perquè cada anada s'ha de mirar i val a dir que d'escenes en plan, uah, me parto tota la caja quan li fa coses lladres, l'escena aquesta dura 20 minuts, bueno, la seqüència d'escenes dura 25 minuts, tota la resta sort però deixa de ser una pastelada també, no? A mi, no tinc res, però a mi no és que m'agradi molt, molt, molt És boníssima, està guai Bueno, no està tan pastel com sembla No, no, o podria ser pitjor Aquest tio un cras Un ¿Cómo? Qui m'acolí Hi ha el, el, el dolent a l'altra casa i jo ploro sempre, eh? no, llavors no miro Ah, eh? no, no sé. el dolent no, el que creuen que és la, quan, la es fa, quan es fa aquesta amistat entre els dos no? No que hi ha alguns moments així de motius Que, que són molt pocs aquest moments ja, ja Només a, a l'església Posso tendre molt ràpid jo. Bueno, total, 9 meses protagonitzada per Hugh Grant es que i la 9 Julian 9 Moore i el, I el John Cusack No és qui és Sí, John Cusack, tio. A la... És el John Cusack, sí, eh? el John, Johnny, de sempre. Només hi ha un John Cusack. Eh? Sí. Hi ha un altre però no és actor. És que ara m'ha vingut com el cognom però no el nom. Doncs pues això, eh, Sam és un psicòleg infantil, Sam suposo que és el Hugh Grant, que té una nova vida, una carrera exitosa, i una, una dona agradable i un Porsche. Vamos, espectacular, no? El... Perquè no funciona ara. Porsche és, un cotxe o un... Un Porsche, un Porsche de Porsche... casa que no funciona ara la música ja ho fa jo ah, li ha tornat a posar cada vegada programa que no va bé sí, sí, no ara torna a sonar però t'has equivocat tu total que no sé què li passa però de, de cop i volta li diuen que serà pare i s'estressa jo sí que m'agino què ha passat no, no bueno, sí. va. Oh, que, que, si, si, si solo copulamos por vamos a no, ara mejor? no solo va ser padre en nueve meses sinó que també perdió a su novia su orgullo profesional i su autoestima Perfecta, muy o Sí sigui que el tio està enfonsat, no? Van comença. Pues hem té... veure que l'única boca deu tenir aquesta peli, deu ser la banda sonora i com a mí aquesta cançó que és dels de, no de... Ah, sí, dels Rolling Stones, que es diu 19th Nervous Breakdown. Oh, yeah. Que veniria a dir el no, la Breakdown és com la caiguda, no? O bueno. Yes. yes. yes. yes. 19, o sea que... és quan ja van molt posats. Eh, va mira, escoltéu a <laughs> Això era lema Posem els Rolling Stones Ja veieu que venim molt preparats Que estem fent un programa 9 sí, sí, sí, sí, sí, sí. MS Hugh Grant, Julian Moore, etc etc Breakdown els Stones, tothom ha reconegut la veu del Mick Jagger en aquest, cal, val a dir que aquesta cançó original és de quan encara eren joves, que la Laura quan ha vist el vídeo s'ha sorprès que portessin tupé o el flequillo com portaven els, els Beatles i de que fossin joves algun dia gent. Exacte, ja. aquí és quan començaven tenen 200 anys, el, el Mick aquest any fan l'última gira veu eh? aquest any fan l'última gira però si fa o sigui, l'última gira fa fa 20 anys sí. cada la fan ¿Qué? Empezaron diciendo diciéndola, va, vamos a dejarlo, ¿eh? <risa> mira, primera y <risa> última canción Y encara duran Pues re, tornem al Peque que se va de marcha Lezma está aquí tranquila, la ceja no, está no, bé No, de... ya sé, pero el que sona ahora es el Peque que va de marcha ah, vale, Y vale, ahora, vale. Ahora, ahora, ahora, ¿una película que bueno, qué? Bueno, ahora parlem película que yo creo que sí que la ha Tom, segur, segur, segur Que es la de Mira quien habla Oh, sí, claro y que sí Y luego ya en dos meses ¿no? pues Mira, mira quien habla ahora que Mira son... quien habla también, ¿no? También sona con los gozos, ¿no? Ai sí, sí, sí, sí, sí. Ja una que són grossos. Crec que sí. No, no Betoven no hablaba. Bueno, per qui no són Recordi, bueno, esta peli sur la Cristiale y el Jontravolta. Aha, ah sí. Sí, sí, sí. No van recordar que era Jontravolta. La de 89, la una dona que es queda embarassada un home casat i decideix pues, tenir el, el fill sol i llavors al pues, principi de la pel·lícula jo crec que el recorda tothom la cursa de los espermatozoides ha ah, sí, sí, sí, començat tots a parlar corre, corre, corre, no sé què es veu tot com fan la cursa fins a arribar a l'òbul no sé i llavors pues, tot la, durant tot l'embaràs el petit va dient coses i, I s'escolten els seus pensaments tota l'estona sí, s'escolta com el que pensa eh, no, no, no, no, no, no. eh, puc dir una cosa, una curiositat que ens agradarà. Sí. Sí. a la versió original la veuda al bebé, ¿quién diría que la posa? Uh, no sé, pero en castellano Bruce Willis ¿Sí o no? Ahora que he dado flipa aquí, bueno, Wikipedia Con Bruce Willis que se encarga de poner voz Al pequeño Mickey pues que el, Yo me he recordado la veuda al bebé de la peli Era muy hecha, tío la, la traducción, pero sí, sí. Bruce Willis tiene una humaca <risa> Dio que la veuda al Bruce Willis explora, explora la sexualidad humana con, con palabras o cenas incluidas Y está considerada como PG-13 Que supongo que es para mayores de 13 años Sí, perquè més me'n recordo el moment de la gestació del... o oh, quan la mare està embarassada lliga, i el niño li diu, fora d'aquí, no, no, no que... Jo de no me'n recordo quina cançó escoltarem no. de gent d'aquesta? Elvis Presley Ah, doncs escoltarem una de... <laughs> me l'han xivau De l'Elvis Presley, que es diu com? Houndog Dígue'l -ho tu Houndog, com es pronuncia? Houndog Vol dir sa hueso, no? Houndog, what is in na, the na, na. In the morning when you can't can na, na, make Nena, nena, nena Pues això, us ha sigut a mirar en habla el Elvis Presley Una volta, no? que era la oh, mare oh, eh? que era la mare? La Cristi Alec És una tia que llavors es va tornar molt fea És <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> veritat A Chirs, és veritat Sí, sí, sí ha sortit algun coma en una revista d'aquestes A la Quore, no? Molt, molt que l'olitis tiene a Cristi no, no, no, però en serio, en serio, molt, molt demacrada i molt rara, sí, sí, Ay, pobra. sí, bueno, sí, sí, ha han ballit malvint. molt malament Cristi Ali, des d'aquí, un, un petó, un Bruce Willis Vale, i la tu otra volta també, volta, no? Volta, sí. la Va la dir a tirar más peló Elvis Mira, mira, mira, mira. You ain't perquè que te da està cantant He fet una vegada, versió eh? lliure meva aquí. Us l'heu perdut perquè sabeu que sempre a lo millor que de tot passa entre, entre cançó i cançó. Sí, el programa. I tot passa, com has dit? Lo millor, eh, u, millor. de tot. És que jo els jorge els pronoms els, eh, febles, no nominalització. Colons. Tot bé. Com ho has dit? això? No puedo volver a repetirlo Posarem un parell més de cançonetes De Bebitos I després ja canviem de temàtica De fet passem a Caos, Muerta i Destrucció És el tema, segon tema del programa Aquí li tocava ara? Laura, ho tens? Ah no, Luichi Vols fer-ho tu, Laura? Vinga va, tu primer, Laura Així que vam amagar curt després Ui, bueno Jo vols que agafe l'itma No, és igual Vinga Què esperar quan estàs explicant? Espect espectadorando. <laughs> um, és una peli basada en un best-seller d'aquests d'autoajuda per a futurs pares, am, americà i bueno, em sembla que és bastant pastel per, per alguna crítica que havia vist a la tele i surs va, bueno, això. Quatre parelles de diferents entorns que estan esperant això. Això estan esperant. Ai, que se'ns se se ha fet caca en directe, ara, eh? Se'ns ha fet caca a la nena en directe. Bé, curiositats del llibre, pues, que a la sèrie vets, Friends, eh? per exemple, hi ha un capítol en que l'està llegint la Rachel, no? quan està prenyada. Sí, quan està de l'Emma. De l'Emma? Oh, de la sèrie. De l'Emma, que després a la sèrie apareix dos vegades i després la nena ah, se'l després... dinge independiza. Després hi ha molts capítols on Fan. estan tots al pis de la de la Mònica, de la Mònica i, la, i el bebè se suposa que està a l'altre pis sol no... clar, clar aquell, aquell bebè, bueno van anar serveis socials al final de la sèrie sí, de fet s'acaba la sèrie i, eh, per això Pues, pues, això és una, A part del llibre ¿no? És una pel·li que han fet ara Que surt la... La... La, la Jennifer López, López. I coses d'aquestes El llibre ha de dit molt millor eh, que la pel·lícula sí. <laughs> El llibre el Salle, Jo m'he llegit el llibre He vist la pel·lícula dos cops I molt millor molt millor Es deixen moltes coses A la pel·lícula Hi ha moltes escenes, moltes trames complicadíssimes Que no apareixen o sigui que, bueno, no sé. Aneu a mirar-la perquè val molt la pena De la veritat <laughs> tot si sou parelles, que voleu tenir fills i tal. Tu la vas mirar quan estàs embarassat, no? Com a en Schwarzenegger. Clar, clar. Jo, vaig, jo estava plantejant-me tenir, un... tenir un gos, però vaig mirar la pel·li igualment i vaig llegir el llibre. I el que sí que t'agrada de la pel·li és la cançó que posarem, de Human League. Oh, Human League, m'encanta aquest tema, això sí que és veritat. Tota la resta també. Quin tema és? Eh, Don't you want me, baby. A mi la canta, una mica? Esto a què sale esto? <risa> Don't you love me baby. A massa de sè. I was walking in a So we Deixarem que The Human League ens acompanyi de fort mentre s'acaba aquest tema, doncs jugo amb mi I el Luigi tema, explicarà si no? una sèrie també de bebés i acabarem amb això abans d'entrar, no en bloque. Una sèrie aquest cop de dibuixos i de bebés segurament tothom l'està recordant, bé bueno, tothom no, tothom que mirava dibuixos l'any 91 Perquè és Rugrats, que aquí la van traduir... Oh. Rugrats si Aventuras empañales, no? Aventuras empañales era i després ho van fer el... en català també la van passar, no? Com es deia? Quatre grapes, es Quatre, deia. Grapes. Quatre, grapes. Quatre grapes. Quatre grapes. Doncs Quatre grapes és una sèrie que va començar l'11 d'agost del 91 i va acabar el dia 8 de juny del 2004. Escoltarem el Rugrats Theme, que és la cançó d'inici d'aquesta sèrie de dibuixos i que ens explicava les aventures d'uns nens, d'uns bebès. Bastant lletjos, va vale, dir. Sí, sí bueno, la relació Com que tenia... Al, no el Charlie era el pelirrojo. Las Julias. Tommy, potser Tommy. Tommy no. i la Tommy. nena dolenta la cuina Angèlica. I havien les, les dues germanes bassones, Angèlica, l'Angèlica és la, la Renaquajo. O ah, niñato. Molt bé. Oh. culicagado en Colombia Culicagado, <laughs> pendejo en Argentina. Bola. Pibe, mocoso. I doncs bàsicament són aquestes aventures han fet algunes pel·lícules i que les passen regularment per a la televisió, així que res, escoltarem el tema principal, no? Sí. Venga, va. Una mica el Tommy era el líder, pel que recordo. El Tommy Tommy culo. <laughs> una curta i canviem el blog, deixem els bebès de banda d'una estona i anem a la secció dels Oscars, que després de tot el parón s'els acabarà aquesta secció aviat perquè ja anem per 1989. Ja queda poquet, sí, sí. I a 1989 qui va guanyar este? L'Oscar a la millor banda sonora, no, a millor cançó original. A la millor banda sonora original i, i la cançó. Eh, la Sirenita. O se ha doble Oscar. Doble, dos Oscars, sí. La pel·lícula de la Sirenita de, de Walt Disney. The Marmaduke Haurien de fer un... ¿Qué, Luchi? Marmode Marmode Marmode Mar Mar La sirenita Aquí l'igual Doncs re, tracta la història d'Ariel Que és la filla del rei Tritón I que és la princesa de la sirena I un detergente També Ariel, l'acció... Tante I <ríe> un nom molt bonic també, de Canàries Bueno, i la, la... Hola Sí? No. Ah. La sirenita, ester, o sigui, que, Ariel, ja, ja, ja. ja ni el, que t'estigués inventar el, el <ríe> eh, La sirenita, l'Ariel, eh, somia a en... conèixer els humans i el seu cap pues, no els deixa. Com és normal. Clar. I llavors, doncs... Pues... Ai, espera. Com no, doncs la... Ah, si s'enamora del príncep. Com, com, com, com a ser, com ah, és... Com, com és... sempre, no? Les pel·lis de... de Disney, de les princesites, que també agrada. I llavors pues, eh, parla amb la bruixa Úrsula, que és un pop molt lleig i molt gordo, i li canvia la seva veu a canvi de, de que li doni cames. Llavors ella sacrifica la veu, s'ha de dir que cantava molt bé, tenia una veu super guai. Sí, aquí, sí, pues sí la, la moraleja és que, que te calles, no? I així es, pots... queda fer la cançó es queda quan li muda canvià, li i diu... llavors pretén que només se la mori d'ella per lo guapa que és. Però llavors, clar, la, la Úrsula vol boicotejar la Llavors pues, com té la seva veu, pues, es fa també humana i llavors diu el ruït. És una pel·li molt xunga perquè la cançó que canta la Úrsula quan, quan li diu vinga va, tu dame la voz i te doy piernas. És de rotllo, li, sí, li diu... la voz i te doy piernas. És <ríe> de rollo, la voz no la necesitas perquè para, para traer a los hombres... Claro, que, traer, que lo guapa no que eres, que eres volia, ja, eh? ja vale. O és que Disney té moltes coses molt xungas sempre. Un dia no, podríem fer... No, un dia, dia, dia podríem fer, farem... una... fer un programa especial. Sí ja tinc secció. Mira... Este, pues, si busques de Disney No, no Efecto, te l'acabes He fet una anàlisi A cada programa Sobre una peli pues, Disney Si tu sí, vols sí. Adelante Andava, lo faré Perfecte Pues us deixem Bien Reto del año Este era <risa> Under the Sea De Alan Menken I Howard Ashman La posem en versió original Bajo del de mar no Listen to me please. Listen to me. The human world <risa> Que plan regue, eh? Que és don parle, no? Que gas. Gas Aguilera com Andalusia. Però era cubano. Ah, leva els clavants Era una melea. But doctors are big mystics. Just look at the world around you. Right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is is happy asoft through the waves they roll the fish on the land would happy they sat coast in the bowl but fish in the bowl is lucky they're in for a worse of fate one day when the boss gets hungry you guess who's gone beyond the, on the Cutting a rug here under the sea He's little snail here Know how to whale here That's why it's hotter Doncs això era Under, the sea. Under the sea, i continuem, avui hem de dir que farem un programa una miqueta més curta de l'habitual perquè tenim, tenim coses a fer, tampoc no li donem tanta importància al programa, com el que, no? ja no fa falta, ja... només ha sigut una, una tornada d'avui perquè ei, que encara estem aquí, que farem alguna més, fem un especial bebès i, parlant de bebés, continuem amb una sèrie que es gira tot entorn de la figura d'una petita criatura i és la sèrie de Breaking Bad. Ui, sí, Ui, tot sí. un està... bebé. Sí, home, sí, no me, me, me negareix que no. Ell és un pare de família que està molt preocupat per la seva futura filla i llavors decideix vendre droga. Esclar. Aquí hi ha un bebé, aquí hi ha un bebé. Aquesta sèrie és de bebès i està recomanada rebuscat, que la mirin, que bravo, la mirin els bebès, que la mirin els bebès, està recomanada aquesta sèrie. Sobretot ara que la feina està tan xunga, doncs pues això és una professió de futbol. Això, clar, fer metanfetamines, no? Tot... Aquí està molt de moda. Amb una caravana, sí, sí. no? Avui, sub... oh, mira, amb el iogurt al Pac de 6 ens regalaven una mica de metanfetamina. Doncs... Breaking Bad, no, no sé si tornar a l'explicar però ja ho l'he explicat moltes vegades una sèrie creada i produïda per Vince Gillian i protagonitzada pel genial Brian Cranston i ara un pau Brian Cranston que el recordareu de quan feia de pare de Malcolm ah, Malcom Malcom, de... Malcom, I Malcom X, I, dir X eh? <laughs> Flipa. i quin tema posarem Jaume? Pues posarem un tema Que segurament hagiu escoltat Perquè no per la sèrie Però veu que ha sonat molt No sé quan perquè no l'escoltem només aquí És de, de l'última temporada No de l'última De l'última que s'ha estrenat De l'última s'estrenarà a partir de febrer em sembla I s'acabarà ja la vuitena temporada I és una Una cançó de Knife Party Que es diu Bonfire I és un temazo amb el que acabarem ha estat un plaer i esperem poder fer programa ben aviat, sí. més llarg, millor i amb més contingut. L'Esther confirmat, durant la pausa ens sí? ha confirmat que s'atrevirà a fer aquesta secció. Sí, sí, sí, i tal. L'Emma potser li donem una secció també. L'Emma està dormida ara mateix, és una crac. Aquí amb el Jero que estem fotent i s'ha dormit. I el Noel i l'Àlex en properes sessions estan aquí. L'Àlex esperem que ara amb l'Àlex ja no haurem de trucar-lo perquè... Ja el tenim aquí de tornada. Tenim aquí, per tant, serà fàcil. Sempre que els seus horais laborals li permetin Però res, us deixem amb knife party bonfire Que vagi molt bé Adeu Adeu Laura digues adeu Adeu Adeu, adeu. adeu. Soy, soy la Emma